Jim Jem uvádí Tom a jeho přátelé. Radši pozdě než nikdy. Mašinky to měly těžké. Dělníci opravovali viadukt na hlavní trati. Oblouky potřebovali posílit. Tlustý správce nechtěl zavřít železnici, když probíhaly práce a proto oprava trvala velmi dlouho. Mašinky si museli dávat velký pozor, když přejížděli viadukt A proto často přejížděli se spožděním na křižovatku Tam na ně čekal Tom, aby vyzvedl své cestující Tom byl čím dál víc naštvaný. Čas je drahý, vrčel. Proč mají moji cestující čekat, zatímco Henry a James lenoší na viaduktu. Já za to nemůžu, prskal Henry. Kdybychom jeli přes Viadukt rychle, mohl by se zřítit a pak bys neměl žádné cestující, co by si spočal. Aspoň jednou bych přijel v čas, zlobil se Tom. Odjel pryč, než Henry stihnul odpovědět. Bertie byl taky netrpělivý. Měl přijet hned potomovi. Jeho cestující nemohli z autobusu přestoupit rovnou do vlaku a museli čekat, než přijel Tom. Bertie byl brzo na Toma naštvaný. Zase pozdě, poznamenal, když Tom konečně dorazil. Jsme sice, přátelé, ale já myslel, že jezdíš rychleji, Tome. Měli bychom si dát zase závod, určitě bych tě porazil. Tom hlasitě zasupěl. Loupost sičal rozlobeně. To ty vlaky z hlavní tratě stěžují si na viadukt a svalují vinu na dělníky tlustého zprávce. Podle mě jen omlouvají svou lenost. Jednoho dne byl James na křižovatce později než jindy. Promiň, Tome, zasupěl. Zdržel jsem se na nádraží a viadukt to ještě zhoršil. Má štěstí, že já to doženu, zavrčel Tom. Než James stačil odpovědět, nafoukaně odsupěl. Dělejte, dělejte, povzbuzoval vagóny. Annie a Clarabel dělali, co mohli, ale Tom brzo zjistil, že moc času nenažene. Najednou před sebou Tom viděl Bertího. Kouřilo se mu z chladiče. Co se děje? zeptal se Tom. Už si měl být na nádraží, máš spoždění. Je mi hrozně, naříkal Bertí. Jsem rozbitý a řidič tvrdí, že mě nemůže spravit. Ještě, že taky jedeš pozdě. Odvezeš mé cestující, prosím, jinak se nedostanou domů. Ovšem, souhlasil Tom. Bylo mu Bertýho líto a slíbil, že mu z příští stanice pošle pomoc. Tom znovu vyrazil. Hned mu bylo veselý a Bertýho cestující se v Annie a Clarabel v bezpečí dostali domů. Když bylo Bertímu lépe, přijel Tomovi poděkovat. Promiň, že jsem si stěžoval na tvé spoždění, řekl. To nevadí, řekl Tom. Rád jsem ti pomohl. Někdy se stane, že spoždění není tak špatná věc. Oba přátelé se veselé pozdravili a vrátili se ke své práci. Vyrobil Jim Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí Tom a jeho přátele. spojovací vagón. Donald a Douglas jsou dvojčata, která přijela ze Skocka, aby pomohla tlustému správci. Ten ale čekal jen jednu mašinku. Dvojčata to myslela dobře, ale způsobila zmatek. Tlustý správce jim dal čísla. Donald 9 a Douglas 10, ale stejně měl v úmyslu poslat jednu mašinku domů. Na nádraží byl spojovací vagón, který neměl Douglase rád. Všechno se vždycky pokazilo, když ho měl Douglas vést. Jeho vlaky měly spoždění a vina padla na něj. Douglas začal mít starost. Donald jeho dvojče se zlobil. Ty jsi ale otrava, řekl Donald. Nejradši bych tě tady nechal. Ale nemůžeš, řekl vagón. Jsem důležitý. O vážně? Zvolal Donald. S jenom rozvrzaný protivný vagón. Otravuješ klese? Tak tu máš! Ó, oh, oh, Křičel vagón. A dostaneš víc, když budeš otravovat. Vagon se trochu polepšil. Dokud neměl Donald jednoho dne nehodu, koleje byly kluské. Nepovedlo se mu včas zastavit. Tlustý správce se hrozně rozlobil. Jsem zklamaný, Donalde. Nečekal jsem od tebe takovou nešikovnost. Chtěl jsem poslat Douglasa zpátky a tebe si nechat. Mrzí mě to, pane, řekl Donald. To by taky mělo. Narušil jsi mi plány. James teď bude muset zvládnout tvou práci, dokud nebudeš opravený. Nebude mít radost. Tlustý zprávce měl pravdu. James naštvaně vrčel. Ten blázen by si myslel, řekl Douglas, že Donald to udělal schválně. Slyšel jsem o jedné mašince a vagónu s asfaltem. Buď stichá, řekl James, to není vtipné. Nelíbilo se mu, když mu někdo připomínal jeho nehodu. Vyda, vyda, řekl Douglas, že by šlo o tebe, nepochlubil ses. James nic neřekl, raději rychle odjel. Zlobí se, řekl spojovací vagón pomstihtivě. Tak ho naštveme ještě víc, budeme se vzpírat, Smáli se vagóny. James se snažil, ale byl už hodně vyčerpaný, když dorazil do Edwardovy stanice. Naštěstí tam byl Douglas. Pomoz mi do kopce, prosím, prosil James. Ty vagóny dělají na schváli. Ukážeme jim, řekl Douglas. Pomalu, ale jistě se mašinkám podařilo vytlačit vagóny až na kopec. Ale Jamesovi docházela pára. Nezvládnu to, nezvládnu to, nech to na mě, volal Douglas. Zřízenec se začal bát. Pomalu, vagón se rozpadá! A za chvíli byl na kusy. Nikdo se nezranil a Edward přijel uklidit nepořádek. Přijel s ním i tlustý zprávce. Mohl jsem vědět, že jsi to ty, Douglasy, řekl. Douglas byl skvělý řekl Edward. James už neměl páru, ale Douglas dřel za tři. Slyšel jsem to až z nádraží. Za dva by to stačilo, řekl tlustý správce. Chci být fair Douglasy, ale nevím. Vážně nevím. V hlavě tlustého správce začal dozrávat nápad, ale to už je jiný příběh. Jim v roce 2007. Jim jim uvádí Tom a jeho přátelé. Deputace. Ostrov Sodor přišel sníh časně. Byl těžší než obvykle. Většina mašinek nesnáší sníh. Donald a Douglas na něj byli zvyklí. Jejich tendry byly propojené spojovacím vagónem, vepředu měli sněžné bluhy a pilně pracovali. Supěli dopředu a dozadu a udržovali trať. Obvykle šel z nich od stranic na dnu, ale někdy narazili na větší závěje. Dojeli k obrovské hromadě sněhu, vrazili do ní a právě couvali, aby to zkusili znova, když... Pro pána Donalde, to je Henry! Neklesej na mysli, Henry! Počkej chvilku, dostaneme tě ven! Henry byl vděčný, ale viděl, že něco není v pořádku. Dvojčata byla smutná. Řekla mu, že tlustý správce se má brzo vrátit. Určitě nás pošle pryč. To je škoda, řekl Percy. Takové drama kvůli rozbitému semaforu, bručel Gordon. Ten protivný vagón se rozbil taky, dodal James. Naštěstí pro nás, to si myslím. Ve sněhu byli skvělí, řekl Henry. Není to fér. Všichni souhlasili, že musí něco udělat, ale nikdo nevěděl, co. Percy se rozhodl promluvit o tom s Edwardem. To, co potřebujete, řekl Edward, je deputace. Vysvětlil, co to je. Percy rychle spíchal zpátky. Edward říká, že potřebujeme deportaci. Ovšem, řekl Gordon. Otázkou je... Co je to denunciace? Zeptal se Henry. Když si mašinky stěžují tlustému správci, že je něco špatně, řekl Percy. Říkáš stěžovat si tlustému správci? Zeptal se kačer zamyšleně. Následovalo dlouhé ticho. Navrhují, řekl Gordon, aby Persi byl naše eh, disputace. Hej, vyjekl Percy. Já nemůžu. Loupost Percy, řekl Henry. Je to snadné, takže domluveno, řekl Gordon. Chudák Persi z toho nebyl načený. Ahoj, Persi, Je hezké být zpátky. Percy poskočil. Eh, ano, pane, prosím, pane. Eh, vypadáš nervózně, Persi. co se děje? Prosím, pane... Udělali ze mě deportaci, pane, abych s vámi promluvil, nelíbí se mi to, pane. Tlustý zprávce se zamyslel, myslíš deputaci Persi? Ano, přesně tak, pane, jde o Donalda a Daglese, pane, tvrdí, že je chcete poslat zpátky a že půjdou do šrotu, pane. To by bylo hrozné, prosím, neposílejte je pryč. Děkuji, Persi, to stačí. Později promluvil tlustý zprávce s mašinkami. Přišla za mnou deputace. Chápu vaše pocity, ale nemůžete se do toho plést. Na chvíli se odmlčel. Donalde a Douglasy, slyšel jsem o vaší skvělé práci ve sněhu. Dostanete nový nátěr. Dvojčata byla překvapená. Díky, pane. Ale necháme na vás napsat vaše jména. Ať už nedochází ke zmatkům, Díky, pane, znamená to, že mi oba... Tlustý správce řekl, znamená to... Ale zbytek jeho věty se ztratil v nadšeném pískání a houkání. Dvojčata mohla zůstat. Jim v roce 2007 Jim Jim uvádí Tom a jeho přátelé Tom jde na snídaní Činka Tom pracuje na své trati už mnoho let a moc dobře ji zná. Ty přesně víš, kde zastavit, Tome, smál se strojvůdce. Skoro bys to zvládnul i bez mě. Tom se začal naparovat. Nedošlo mu, že jeho strojvůdce žertuje. Později se chlubil ostatním. Strojvůdce říká, že už ho nepotřebuju. Nebuď nafoukaný, bručel Percy. Já bych bez strojvůdce nikam nejel, řekl toby vážně. Bál bych se, chvástal se Tom, já se nebojím, Neodvážil by ses. Ale ano, však uvidíte. Příštího rána přišel Topič. Tom se pohodlně protahoval, když se z jeho kotle začalo šířit teplo. Persi a Toby ještě spali. Tom si najednou vzpomněl, hloupý strašpitlové, smál se, já jim ukážu. Strojvůdce říkal, že se bez něho obejdu. Vyjedu ven, zastavím a písknu. To je probere. Tom si myslel, že je chytrý. Bez skutečnosti se ale rozjel proto, že nepozorný uklízeč spustil jeho motor. Brzy zjistil svůj omyl. Snažil se hvízdnout, ale nemohl. Snažil se zastavit, ale nemohl. Pořád se řítil dál. Raději nechtěl vidět, co je před ním. Byl to přednostův dům. Přednosta se právě chystal snídat. Růza! Vykřikl Tom a zavřel oči. Dům se otřásal, sklo všude byla omítka. Tom cestou vytrhl i strom, hleděl do místnosti přes jeho listy, nemohl mluvit. Přednosta moc zuřil. Jeho žena vzala do ruky talíř. Ty ničemná mašinko! hubovala. Podívej, co s nám provedl se snídaní. Teď ti musím dělat znova. Prásklad dveřmi. Spadla další omítka, tentokrát na Toma. Tom se cítil hrozně. Dělníci spevnili dům silnými pilíři a koleje položili přes zahradu. Mezi tím přijeli Donald a Douglas. Ničeho se neboj, Tomé. tě dostaneme zpátky na trať. Smáli se. Donald a Douglas se supěním nakonec vytáhli Toma zpátky do bezpečí. Na jeho nárazníku, který byl ošklivě poškozený, zůstaly kusy plotů, stromů a rozbitého okna. Dvojčata se smála a odjela. Tom se moc styděl. Ale to nejhorší teprve přišlo. Jsi velmi neposlušná mašinka. Já vím, pane, omlouvám se, mumlal Tom spod větví. Musíš je do dílny a nechat se opravit. Bude to dlouho trvat. Ano, pane. tím zastane tvou práci dýzlový motoráček. D dízlový, dýzlový pane, koktal Tom. Ano, Tome, dýzly vždycky čekají v depu, dokud nejsou potřeba. Dízly nikdy nevtrhnou do přednostova domů na snídani. Jam v roce 2007. A době měli starost Tomova nedávná nehoda způsobila spoustu potíží A tlustý zprávce na ně čekal s důležitými novinkami Tohle, řekl, je si Dýzlový motoráček, který tu bude pomáhat, dokud Tom bude v opravě Ale pane, zeptal se Persi, odejde, až se Tom vrátí? To se uvidí, řekl tlustý zprávce. Ale dokud tady bude, doufám, že se mezi vámi bude cítit dobře. Ano, pokusíme se, pane, řekly mašinky. Dobrá, teď jeďte a ukažte jí depo. Chce si po cestě odpočinout. Daisy nebylo snadné vyhovět. Nad depem mašinek ohrnovala nos. Odporně, tato páchne. Jsem hodně odpružená a zápach mi škodí. Pak ji ukázali depo wagon. je lepší, řekla Daisy. Ale co je to tu za odpad? Tím odpadem byla Ani, Clarabel a Henrietta, které to velmi urazilo. Nenecháme se tady urážet, ohradili se. Persi a Toby je museli odvést a skoro celou noc je utěšovali. <tříklad> Mašinky se ráno probudily a byly moc unavené. Daisy byla ovšem odpočatá a veselá. Výskala, když vyjela z Depa a namířila si to na stanici. Podívejte se na mě, chlubila se cestujícím. Jsem úplně nový dýzel, odpružený a moderní. Teď už nebudete chtít Tomovu nepohodlnou Annie a Clara Bell. Cestující čekali, až Daisy nastartuje, ale nestalo se. Když viděla, že k ní chtějí připojit vagón s mlékem, pohoršila se. Chtějí, abych táhla tohle? Jistě, řekl strojvůdce. Jeden vagón utáhneš. pak? řekla Daisy. Ať to udělá Persi. Ten se rád tahá z vagóny. Začala se hrozně třást. Loupost, řekl stroj vůce. No tak poslechni. Daisy o kousek couvla. Byla tak rozčilená, že jí vyletěla pojistka. Já to říkala, řekla a zastavila. Všichni ji přemlouvali, ale nebylo to k ničemu. Nařídil to údržbář, řekla. A co... Můj údržbář je moc milý muž, chodí za mnou každý týden a pozorně mě prohlíží. Daisy říká, nikdy nic netahej. Jsi silně odpružená a tahání ti nedělá dobře. Tak je to, prohlásila Daisy. To jsou nesmysly, řekl přednosta. Já nechápu, proč nám sem tlustý zprávce poslal takovou nemožnou Nemožnou, nemožnou, zlobila se Daisy To je, přestaňte se hádat, prosili cestující Už tak máme spoždění Takže vagón byl odpojen a Daisy odsupěla spokojeně pryč Konečně si mohla užít cestu To je skvělé, smála se Budu dělat jenom to, co budu chtít Ale řekla si to jen pro sebe Jim Jim v roce 2007 Jim Jim uvádí Tom a jeho přátelé Percy ho potíže. motoráčku Daisy byla plná překvapení. Bála se bíků a krav a byla pořád hrozně líná a paličatá. Jednoho dne to by přijel s Henrietou na nádraží, kde stál rozčílený Percy. Ahoj Percy, vidím, že Daisy tu zase nechala mléko. Asi ho budu muset odvést sám, bych neměl co na práci, brblal Persi. Něco ti povím, odvětěl toby. Já odvezu mléko a ty přivezeš mé vagóny. Průvočí i přednosta souhlasili. Persi ještě nikdy nebyl v přístavišti. Začal nařizovat vagónům. Pospěšte si, pokřikoval. Vagóny mezi sebou brblaly. Tohle je, to by ho místo. Persi nemá právo strkat sem komína, strkat do nás, šeptali si mezi sebou. Dáme mu za vyučenou, dáme mu za vyučenou. Honem, zasupěl Persi, žádné hlouposti, my mu dáme hlouposti, smáli se vagóny. Ale jeli za Persim tak potichu, až si myslel, že poslechli. Najednou před sebou uviděli nápis: Všechny vlaky okamžitě zpomalí. Píp, píp, pip! Brzdy, pozor, prosím! Ale než je stačil zkontrolovat, vrhly se vagóny dopředu. Rychle, rychle! Křičeli! Pomoc, pomoc! vyjízdal Persi. Zřízenec, který měl službu na křižovatce, rychle varoval dopravu červenou vlajkou, ale už nestihl odklonit Persiho na vedlejší kolej. Percy se snažil udržet na kolejích a věl do nádraží. Píp, píp, pozor! Spojovací vagon byl zničený. ho strojvůce a topič stačili vyskočit, ale Percy naboural. Příštího rána přijel tlustý správce. Toby a Daisy mu pomohli odklídit trosky, ale Persi zůstal trčet na vagonech. Musíme se pokusit, řekl tlustý správce. zvládnout trať s Tobym a Daisy. Dostal si nás do trapné situace. Promiňte, pane, odpověděl Persi. Zůstaneš tady, dokud to bude nutné. Třeba tě to naučí dávat si pozor na vagony. Persi si povzdechl, pod jeho koli úpěly vagóny. O trapné situaci něco věděl. Klustý správce přísně promluvil i s Daisy. Mé mašinky tvrdě pracují. Líné mašinky posílám pryč. Daisy se zastyděla. Ale to by říká, že si ho nehodě si poctivě pracovala, proto ti dám další šanci. Děkuji, pane, odvětila Daisy, Budu se snažit, to by mi pomůže. Výborně, to by zná všechny problémy téhle trati na spaměť. Je to velmi zkušená mašinka. Příštího dne se vrátil Tom. A Persi ho poslali na opravu. a Clarabel měli radost, že Toma opět vidí a on je hned vzal na projížďku. Všichni jsou teď dobří přátelé a to by hodně Daisy naučil. Nedávno dokonce sama odehnala ztratě krávu. To už něco znamená, ne? v roce 2007.